אמן, אמן. תודה רבה, בנות, על הנגינה כל כך יפה. תודה לאלוהים שנותן לנו כישרונות שאנחנו יכולים להלל אותו. שבת שלום לכולם. כמה טוב אה, להיות ביחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, זה כבר דוד כתב בתהילים 133. גם לאחים ואחיות שלנו בבית אנחנו מאחלים שבת שלום מבורך. ואני הייתי גם מוסיף חג ט"ו בשבט שמח. חג ט"ו בשבט הוא חג לאילנות. אני לא יודע אם באיטליה יש חג מיוחד שבו אנשים יוצאים לטעת עצים, נכון? אולי אין, אולי אין. אצלו בישראל, מכיוון שאין הרבה יערות טבעיים, מדינת ישראל בכל שנה נוטעת מיליוני עצים, מיליוני עצים, וכל אחד לוקח חלק בכך. כל אזרח במדינת ישראל Uh, יכול לצאת אל היערות ולטע, ולטעת עצים. זה מנהג מאוד מאוד יפה ומבורך. Uh, אני היום בבוקר גם נטעתי עץ, נטעתי עץ לימון בגינה שלי. אז uh, <laughs> תמיד זה טוב לטעת עצים. זה נותן הרבה הרבה ברכה. לא רק לה, להווה, אלא כמובן גם לעתיד. היום אנחנו לומדים uh, פרשה חדשה, סליחה? זה עץ הראשון? לא, בטח שלא, הרבה פעמים נתתי עצים, כן, זה לא עץ הראשון. נכון מאוד. היום אנחנו נמצאים בפרשת השבוע, פרשת בשלח, שהיא בעצם הסיפור השבועי שלנו מן התורה. למי שלא יודע, אנחנו לומדים את התורה במשך השנה, חמשת חומשי התורה, בכל שבוע כמה פרקים. והשבוע שלנו אנחנו נעסוק בפרקים שנמצאים בספר שמות באקסודוס, ספר שמות מפרק 13 פסוק 17 עד פרק 17 פסוק 16. זה הפרשה שלנו, פרשת ושלח. למי שהיה כאן בדרשה הקודמת, במסר הקודם, אנחנו למדנו על התגלות פרק 17 מתוך נקודת המבט של הסיפור של שתי ערים, שתי ערים, אנחנו דיברנו על בבל ועל ירושלים החדשה, סיפורן של שתי ערים. לאורך ההיסטוריה, מאז הקמתו של עם ישראל בידי אלוהים, העם הזה נמצא בעימותים עם אויבים מרים. מהרגע שבו אלוהים שלח את משה לפרעה התחילה מלחמה קשה שאתם יודעים משהו? היא נמשכת עד ימינו אנו. בפרשה שלנו היום בשמות פרק 17 חודש וחצי לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים ועברו את ים סוף הם הגיעו למקום בשם רפידים הם הגיעו למקום שזה היה בעצם מדבר ובנקודה הזאת הם הגיעו כשהם חלשים מאוד וצמאים בנקודה הזאת, בנקודה הקריטית הזאת, מה שקורה גם בחיים שלנו כשאנחנו נמצאים בשפל, מה קורה? ראש הנחש מתרומם הוא רוצה לפגוע בעם ישראל, מתי? מתי האויב רוצה לפגוע בנו הכי הרבה? כשאנחנו נמצאים במצב של חולשה. לנחש הזה, בשמות פרק 17, קוראים עמלק, זה השם של העם. בואו נפתח את פרק 17 בספר שמות ונקרא מפסוק 1 עד פסוק 8. ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי אדוני ויחנו ברפידים ואין מים לשתות לעם וירב העם ממשה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבוני מדי מה תנסון את אדוני ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקנאי בצמא ויצעק משה אל אדוני לאמור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט ושכלוני? ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הכית בו את הייעור, קח בידך והלכת. פסוק שש, הנני עומד לפניך שם, על הצור בחורב, והכית בצור, ויצאו ממנו מים, ושתה העם, ויעז כן משה לעיני זקני ישראל. ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור היש אדוני בקרבנו אם אין ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים שימו לב בכחול בפסוק שבע אולי זה קורה גם בחיים שלנו לפעמים עם ישראל מטיל ספק בעובדה שאלוהים נמצא איתם. אנחנו לא מדברים פה אחרי עשרות שנים שחלפו מאז שאלוהים בקע את ים סוף לפניהם רק חודש וחצי. חודש וחצי והם מטילים ספק והם רוצים לנסות האם אלוהים עדיין איתנו? עד כמה חלשים הם בני האדם באמונה שלהם? אנשים חוטאים שהם לא יכולים להחזיק באמונה כשמגיע מצב קשה בחיים, ולא חסרים מצבים קשים בחיים שלנו, שאנחנו מאבדים את האמונה. עם ישראל מטיל ספק שאלוהים איתם. הם צמאים, זה מקום מדברי, הם צמאים ונמצאים בנקודת שפל פיזית ורוחנית, גם פיזית וגם רוחנית. זה הרגע שבו העמלקים בוחרים לתקוף. זה הרגע שהם בוחרים לתקוף. פסוק שמונה, ויבוא עמלק ויילחם ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו על ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו, וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו, וגבר עמלק. יש שאלה מעניינת, מדוע שעמלק יצא למלחמה נגד בני ישראל? מה יצא לו מזה? עמלק יוצא להילחם נגד בני ישראל. אין להם עדיין שום שטח אדמה שאפשר לכבוש מהם. זה לא עם עשיר שאפשר לבזוז אותו. למה העמלקים מסתכנים לתקוף את בני ישראל? מהו המוטיב שמניע את העמלקים למלחמה בישראל? לפני שאנחנו נענה לשאלה הזאת, אנחנו צריכים לגלות מה היחס שאלוהים נותן לעם הזה, לעם העמלקי. בואו נמשיך לקרוא מפסוק 14. ויאמר אדוני אל משה, שימו לב ליחס שאלוהים נותן אל העם. כתוב זאת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 היחס שהם מקבלים ממנו הוא יחס של אפס סבלנות. מה הביא את זעמו של אלוהים על העמלקים? היחס שהוא נותן להם הוא יחס אה, של חוסר סובלנות, אבל מוחלט, למה שהם עושים. הוא לא מבקש מהם להתחרט על המעשים שלהם. הוא לא מבקש מהם אה, להתנהג בדרך אחרת. נראה שלעם העמלקי יש מטרה, והמלחמה של העם העמלקי היא לאו דווקא בעם ישראל. המלחמה של העמלקים היא באלוהים עצמו, אלוהי ישראל. בוא נראה מה השורשים. כשאנחנו יורדים לשורשים, אז אנחנו יכולים לגלות בעצם את המוטיבציה של העמלקים. בוא נלך לבראשית פרק 36. בראשית שלושים ושש, פסוק שתים עשרה. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשו, ותלד לאליפז את מי? המלכ. את עמלק. אלה בני עדה אשת עשו. בפסוק הזה אנחנו מגלים שעמלק היה נכד של מי? של עשו, נכון, הוא היה בעצם נכדו של עשו, אחיו התהום של יעקב. <תראות> היריבות בין עשו ויעקב הולידה את העם העמלקי ששנא את ישראל, ממש כפי שעשו שנא את יעקב אחיו. <תראות> צריך לציין שגם אם עברו מאות שנים מאז יעקב ועשו מתו, העמלקים לא שכחו את השנאה שלהם נגד ישראל. זוהי שנאה שאי אפשר לשכוח, כי עצם הקיום של העמלקים הוא בעצם להשמיד את ישראל, להשמיד את העם הזה ששייך לאלוהים. יש להם משהו נגד העם הזה שקשור לאלוהים. שימו לב לנביא מלאכי. בואו נלך לספר מלאכי, פרק אחד מ עד 3. משא דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי אהבתי אתכם אמר אדוני ואמרתם במה אהבתנו הלא אך אסב ליעקב נאום אדוני ואהב את יעקב אלוהים אומר פסוק שלוש מאוד מעניין ואת עשב שנאתי ואשים את הריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר אתם יודעים עד כמה שאני יודע מלימוד שלי באופן אישי לא זכור לי, ותתקנו אותי, אולי אני טועה, <אז> לא זכור לי שאלוהים אמר על מישהו שהוא שונא אותו. <אז> אבל בואו נשים את הדברים בפרופורציה נכונה. <אז> אלוהים פה <אז> לא אומר שהוא שונא את עשיו כאדם שנברא בצלמו, <אז> אלא הוא שונא את הבחירה שלו, <אז> הוא שונא את הדרך חיים והבחירה הרוחנית. בעצם מה שאלוהים אומר, אני לא שונא את עשיו כאדם, הדרך שהוא בחר. הדרך שהוא בחר. הדרך מלחמה באלוהים. המוטיבציה של עשיו היא המוטיבציה של השטן, והיא המלחמה באלוהים ובעמו של אלוהים. המלחמה היא לא נגד אנשים, אלא כנגד אלוהים בעצמו. המלחמה היא כנגד אלו שמקבלים את הדרך של אלוהים כאפשרות ריאלית בחיים שלהם. וכשאני אומר אפשרות ריאלית, אני ממש מתכוון לכך. בספר דברים, פרק 25, שימו לב מה אלוהים אומר, דרך משה כמובן, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. שימו לב, איזו דרך חיים יש לעמלקים, אילו ערכים יש להם, איך הלב שלהם פועל, איך המנגינות של הלב שלהם פועלות, איזה החלטות הם מקבלים. פסוק שמונה עשרה, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ותעייף ויגע ולא ירא אלוהים והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אלוהים אומר, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, מה אתה צריך לעשות? תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח, זה צריך לקרות בחיים שלך. המטרה היא פה לא לצאת למלחמה ולהשמיד עם בצורה פיזית. אלא למחות את הזכר של עמלק. לעמלק יש תכונה. תכונה. התכונה הזאת של עמלק היא ללכת לפי הדרך של העולם. לקדם את המטרות שלך. לדרוך על אנשים בדרך אולי. לנצל את החולשה של אחרים. אתם קוראים את זה בפסוקים שאנחנו קראנו עכשיו בפסוק שמונה לנצל חולשה של מישהו אחר כדי שאתה תהיה יותר גבוה. אתם מכירים את ההתנהגות הזאת בעולם. אלוהים אומר, אנחנו צריכים למחוק את הזכר של עמלק מהחיים שלנו. הציווי של משה לעם ישראל, לזכור את מה שעשה העמלק. לא היה רק כדי שיהיה להם מה לספר לנכדים שלהם על ההיסטוריה. של העם, אלא שבכל הדורות לעם ישראל תהיה אפס סבלנות לדרך של העמלקים. המשימה שאסור להם לשכוח, אלוהים אומר, זה למחות את זכר העמלקים מהארץ. שהארץ תהיה נקייה מכל מה שהעמלקים מסמלים ומראים. זאת אומרת, לא להשאיר להם שריד ופליט לדרכם. מלחמות אדוני הפכו להיות יותר ברורות, הרבה יותר ברורות, לאחר שישוע המשיח הלך על פני האדמה. מדוע? הסמכות שבה לחם ישוע, הסמכות הזאת הייתה יותר ברורה, הוא לא מיקד את המלחמה שלו באנשים. אלא הוא מיקד אותה בסמכות של השטן בעצמו. הוא לא מיקד אותה באלה שהיו נתונים תחת ההשפעה של השטן, אלא הוא מיקד את המלחמה שלו בשטן בעצמו. ישוע יצא למלחמה ברורה בשטן שהוא קורא לו במקומות רבים שר העולם. שר העולם. לוקס ד' 5-7 זהו העימות הגדול בעצם, שאנחנו נזכור אחים ואחיות יקרים, ילדים, זה טוב שאתם שומעים את המסר הזה. אנחנו נמצאים כרגע בעימות מאוד מאוד גדול, העימות הוא מלחמה על כל אחד ואחד מאיתנו. לוקס ד' 5-7, המלחמה במדבר בין ישוע לשטן. העלה אותו השטן אל מקום גבוה והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל. אמר לו השטן, לך אתן את כל השלטון הזה וגם את כבוד הממלכות האלה, כי לי נמסר השלטון ואני נותן אותו לכל מי שאני רוצה. לכן, אם תשתחווה לפניי, לך יהיה הכל. שדה הקרב במדבר בני ישראל בכלל לא נוכחים במאבק בין שני ממלכות, שר העולם מצד אחד, השטן, והמשיח בין האלוהים מהצד השני. השטן מנסה להעביר את כל מי ששייך למשיח לצד שלו. הוא מציע משהו לישוע המשיח. הוא מציע משהו שהוא מציע לכל מי שמוכן היום לקבל את הסמכות שלו בחיים. לכל אדם שנמצא בחיים, הסטן פונה ומציע לו להפוך את הסמכות שלו לסמכות שתהיה בחיים של האדם. ומה הוא ייתן לו? מה עולם יש לו לתת? תהילה, שליטה, כבוד, מה שהעמלקים חיפשו. אז זה הסיפור שלנו היום, מה עמלקים רוצים? הם רוצים להשמיד את כל מי שעומד בדרכם ובמי הם פוגעים? באלה שחלשים מהם הם רוצים להשיג את המטרה שלהם, זאת הדרך שלהם, ככה הם פועלים, איך הלב שלהם פועל, איך המיתרים של הלב שלהם פועלים, יש להם רחמנות? לא, אכפת להם מחלשים? בכלל לא יותר טוב שאתם חלשים, ככה אנחנו לא נצטרך להתאמץ כדי לפגוע בכם. זה מה שהשטן רוצה להציע גם לנו בחיים. הוא נותן לנו תהילה ושליטה בעולם. השאלה היא כזאת, לכמה זמן? אוקיי, זאת שאלה טובה. אתם יודעים כמה קצרה התהילה בעולם הזה? כמה קצרה? כמה מהר אנשים עולים למעלה? כמה מהר הם נופלים? מה תהילה? מה ישועה משיב לו? השיב לו ישועה, כתוב הנה כלי הנשק שלנו, ילדים זהו כלי הנשק שישועה משתמש בו, כתוב כתוב לאדוני אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד, סוף פסוק זהו זה לעמלקים אין מדרך רגל בחיים של ישועה המשיח אני לא אתן לך את הכבוד, מכיוון שאני משתחווה רק לאלוהים. הסמכות שלך בעצם אה, לא יכולה להשפיע עליי, כי אני לא רוצה את מה שיש לך להציע. העולם הזה, אין לו מה להציע לי, ישוע אומר. אני לא צריך את הכבוד של העולם. זאת לא המטרה שאני באתי. המלחמה בעמלק לא הסתיימה. העם של אלוהים, גם היום, בואו נהיה רציניים, אתם רואים את זה מסביבכם, אני לא מדבר עכשיו על איזה שהוא משהו תיאורטי. כל מה שנזכרתי עד עכשיו, אתם יודעים שזה נכון בחיים שלכם בעצמכם. אולי אתם גם נפגעתם בצורה מסוימת מאיזושהי גישה עמלקית. אולי חס וחלילה גם אתם נהגתם כעמלקים פעם. העם של אלוהים היום נמצא תחת התקפה קשה של השטן שמנסה לקבל מהאדם את ההלל שמגיע רק לאלוהים. אנחנו בשבוע שעבר, למי שהיה כאן, למדנו על הנושא הזה מנקודת המבט של ספר התגלות, פרק 17. המילה התגלות כבר היא חדשות טובות, כי ישוע לא רוצה להסתיר מאיתנו את מה שהשטן רוצה. זה הספר שבעצם השטן לא רוצה שאף אחד ידע עליו כלום מכיוון שישוע המשיח חושף את כל הסודות שלו לכן הוא קרא לו התגלות אם אתם רוצים לדעת את הסודות, את הדרך אה, להימנע בעצם מהסמכות של השטן בחיים שלנו זאת הדרך לדעת בעצם את האמת והאמת הזאת מתגלית בספר הזה בפרק הזה, פרק 17, ישוע מגלה לנו שהעולם הנוצץ והנפלא של בבל הוא לא ממש כזה. העתיד של אלו שיחליטו שיח להישאר בבבל הוא יהיה שונה לחלוטין מהעתיד שמצפה לאלו שיהיו בירושלים החדשה. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על סופר. איך? צ'ארלס. נכון מאוד, של צ'ארלס דיקנס, גבי אתה, יש לך זיכרון נפלא, <laughs> צ'ארלס דיקנס, הוא כתב ספר שנקרא בין שתי ערים, בין שתי ערים. ובספר הזה, אנחנו דיברנו עליו שבוע שעבר, מסופר בעצם על משולש רומנטי בין שני גברים, ואישה, ושני הגברים מגיעים משני ערים שונות, לונדון ופריז. השני גברים האלה הם מאוד מאוד דומים חיצונית, אבל באופי שלהם הם שונים באופן מוחלט, באופן מוחלט. והסיפור הזה, בעצם שאנחנו דיברנו, הוא נותן לנו אינדיקציה על התופעה הזאת שנקראת בבל. שרוצה בעצם אה, להיראות מאוד מאוד דומה לירושלים החדשה. כבר במילים הראשונות בספר אתם יכולים לקרוא שיש ניגוד מוחלט בין נקודות המבט של שני הדברים האלה, שבעצם אנחנו אה, יודעים שהאופי הוא זה בעצם ששונה. אחד רואה צדק, השני רואה עוול. אחד רואה חוכמה, השני רואה טיפשות, וכך הלאה, וכך הלאה, וכך הלאה. העיר הראשונה, בבל, מייצגת את כל מה שיש לעולם לתת. והעיר השנייה, ירושלים החדשה, מייצגת את מה שיש לאלוהים לתת. הסיפור בהתגלות הוא מאוד דומה במסר שלו לסיפור של דיקנס. גם פה יש לנו שתי ערים שרוצות את האישה. מי האישה? הקהילה, נכון, היא הקלה. בבל רוצה את האישה לא פחות מאשר ירושלים החדשה. כמובן שהדברים שאנחנו מגלים בקשר לירושלים החדשה שונים בתכלית ממה שבבל מציעה. הדברים הגדולים שבעולם שמלאים ברוע, בגאווה בתאוות אסורות ובכל דבר שמתנגד למוסר של אלוהים. בישעיהו 48, פסוק 20, אלוהים קורא דרך הנביא, צאו מבבל, ברכו מכסדים. העם העמלקי רוצה שאתם תהיו חלק ממנו. הגישה העמלקית שולטת היום בעולם במושג שנקרא בבל. ישעיהו עושה קשר ישיר בין הציווי לברוח מבבל לגאולה של העם שלו. אם אתם רוצים להיות חלק מהישועה של אלוהים ומהגאולה של אלוהים, אנחנו צריכים לראות בעיניים שלנו את מה שהעמלקים לא רוצים שאנחנו נדע. ילדים, בני נוער, אחים ואחיות, אני לא סתם מדבר. היום יש דברים רבים שאנחנו רואים בעיניים שלנו ומקבלים אותם, דברים שהם בעצם משאירים אותנו בבבל. התגלות פרק 17, בואו נקרא את חמשת הפסוקים. אלוהים רוצה לחשוף בעצם את בבל, את הגישה העמלקית בצורה הזאת. אחד משבעת המלאכים נושאי שבע הקערות בא ודיבר איתי, שימו לב מה הוא אומר, בוא. הוא אמר, אראה לך את משפט הזונה הגדולה היושבת על מים רבים, אשר מלכי הארץ זנו עימה, ושוכני הארץ השתכרו מאיין תזנותה. ונסעני למדבר ברוח, וראיתי אישה יושבת על חיה אדומה כשני, וח... והחיה מלאה שמות גידופים, ובעלת שבעה ראשים ועשר קרניים. האישה הייתה לבושה ארגמן ושני ומקושטת בזהב ואבן יקרה ופנינים. וואו, איך היא נראית. בידה כוס זהב מלאה, במים מלאה. תועבות <תואב> וטומאות תזנותה. יש לה שם לאישה הזאת, על המצח שלה. על המצח של האישה כתוב שם, סוד. אבל כבר זה לא סוד, כי ישוע מגלה לנו. בבל הגדולה הם לזונות ולתועבות הארץ. אלוהים לא משאיר את העם שלו בחושך. הסודות של האויב מתגלים בצורה מאוד שקופה. וזאת בעצם המטרה של הספר, לחשוף ולגלות את האמת מאחורי התוכנית של השטן. כאן אנחנו רואים ארגון עולמי שמשפיע את הדרך של העמלקים על כל משפחות האדמה. על כל משפחות האדמה. לעומת העם של אלוהים שצריך להיות מה? ברכה לכל משפחות האדמה. אנחנו רואים כאן שתי גישות שונות לחלוטין. אחת מהווה קללה לכל משפחות האדמה, והשנייה ברכה לכל משפחות האדמה. בעיניים של הרבה אנשים בעולם בבל לא נראית רעה. להפך, היא נראית נפלאה. בעיניים של העולם יש לבבל את כל מה שהאנשים היו רוצים שיהיה להם. היא נראית נפלא, כל כך נפלא שיוחנן ממש מתפלא, הוא משתומם. שימו לב, אנחנו קוראים פסוק שש, ראיתי את האישה שיכורה מדם הקדושים ומדם עדי ישוע. כי ראותי אותה ומסתכל עליה, השתוממתי שמה גדולה. הוא מאוד מאוד מתפלא, קורה משהו שהוא רואה שהוא לא ציפה שהוא יראה. בבל שיכורה מהדם של אלו שנשארו נאמנים לישוע. כאשר השטן מציע את בבל, את כל העולם, ואנחנו מסרבים, מה זה גורם אם אנחנו אומרים לא? הדבר הזה מעורר בו זעם גדול בימי הביניים. מי שנשאר נאמן לישוע ולדברו, הוא עלה על המוקד, זאת אומרת נשרף חי. מי שהחליט לסרב למה שבבל הציעה, עלה על המוקד. תשימו לב לחלק האחרון בפסוק שש. יוחנן מאוד מאוד מתפלא ומשתומם מאוד, ומתמלא פליאה על העושר העצום של בבל. יוחנן ידע שהוא לא מביט בבבל העיר שהייתה קיימת בזמנו של המלך נבוקדנצר שכבר מאות שנים כבר נחרבה לפני יוחנן וגם כמובן היום אין שום עיר גשמית בעולם שנקראת בבל זאת לא בבל שהוא רואה הוא מסתכל על בבל הרוחני הוא מסתכל על בבל ונדהם כי היא נראית אתם יודעים כמו מה? היא נראית כמו ירושלים החדשה זאת הדרך בעצם להסתיר את העיר, את בבל, בצורה המושלמת ביותר. היא נראית כמו ירושלים החדשה. הפאר הגדול והמרשים של בבל מאוד דומה לתיאור של ירושלים החדשה בהתגלות עשרים ועשרים ואחת. הדמיון בין שני הערים הוא מאוד מאוד גדול, כמו בסיפור של דיקנס, שתי הערים מאוד דומות אבל עם הבדל קריטי יש ביניהם הבדל גדול מאוד מאוד אם אתם תעשו השוואה בדרך שאלוהים מדבר על ירושלים ועל בבל אתם תגלו שיש דמיון מאוד גדול וקשה מאוד לראות את ההבדלים ביניהם בצורה החיצונית אנחנו לא נעבור על כל ההבדלים האלה עכשיו אבל אם אתם תראו בהתגלות עשרים ובהתגלות 17-18 אתם תגלו הרבה מאוד מוטיבים מאוד מאוד דומים. אני אקח רק אחד. בואו נתחיל בירושלים החדשה. אחד משבעת המלאכים אשר להם שבע הקערות המלאות בשבע המכות האחרונות בא ודיבר איתי. שימו לב לפנייה, בוא אראה לך את הכלה אשת עשה. שימו לב לבבל. חבל בהתגלות שבע עשרה. אחד משבעת המלאכים, שימו לב זה אותו דבר, אחד משבעת המלאכים נושאי שבע הקערות בא ודיבר איתי ומה הוא אומר? בוא, בוא הוא אמר, אראה לך את משפט הזונה הגדולה אשר מלכי הארץ זנו איתה. שתי נשים שהן נראות מאוד מאוד יפות, מאוד דומות, אבל ההבדל הוא עצום. ההבדל ביניהם הוא עצום באופי שלהם. יש עוד דוגמאות רבות, אבל מפאת קוצר הזמן אני לא אחלוק איתכם עכשיו את כל הדוגמאות האלה, אבל אנחנו רואים בעצם שיש הבדל קריטי בין בבל לירושלים החדשה, וזה בעצם הדבר החשוב ביותר. אתם יודעים מה ההבדל? ראש העיר. שתי ערים שנראות מאוד מאוד יפה, ההבדל הקריטי הוא בראש העיר שלהם. מי עומד בראש העיר? האם יש ראש עיר עמלקי או ראש עיר אלוהי? ישעיהו, בפרק שקראנו בפרק 48, מתאר את מה שבעצם אלוהים רוצה שהעם שלו יעשה, לברוח מבבל. ואתם יודעים דבר שהוא מאוד מוזר, מאוד מוזר, מה קרה לעם ישראל? מה קרה לעם ישראל בזמן של ירמיהו? תשימו לב, ירמיהו פרק 7, העם הישראלי, עם ישראל, הפך להיות עם בבלי, ושימו לב מה קרה. אלוהים פונה לירמיהו ואומר לו, בפסוק 17, פרק 7, ירמיהו 7, פסוק 17, הוא אומר לו אינך רואה מה הם העושים בערי יהודה ובחוצות ירושלים? הוא מדבר על העם שלו. הבנים מלקטים עצים, והאבות מבערים את האש, והנשים לשות בצק, לעשות כוונים למלאכת השמיים. והסך נסחים למי? לאלוהים אחרים, למען נכעיסני. תושבי העיר ירושלים מאוד עסוקים, מה הם עושים? הם עובדי אלילים. האם הייתה השפעה של העם העמלקי עליהם? האם ההשפעה הבבלית השפיעה? ירושלים הפכה להיות כמו בבל. ירושלים בדרך שלה הפכה להיות דרך בבלית ועמלקית. אין הבדל בין ירושלים לבבל. מה אלוהים עשה? הוא שם את הגורל של עם ישראל יחד עם הגורל של הבבלים. גלות בבל נגרמה בעקבות השייכות הריאלית, המעשית של העם לבבל. העם החליט להיות בבלי, העם החליט ללכת בדרכי העמלק. אלוהים שם אותם בגלות במקום שהם החליטו להיות. הם קיבלו החלטות שהיו ההפך ממה שאלוהים קבע. הם היו בבלים שמתגוררים בירושלים וכמה קל לנו גם שזה יקרה בחיים שלנו האם גם אנחנו יכולים להיקלע למצב שבחיים שלנו אנחנו נגור בירושלים מבחינת הכוונות ובאופן מעשי נהיה בבלים? יש מצב כזה? שימו לב, דוד בפרק 15 בתהילים תהילים 15 הוא עונה לשאלה מאוד חשובה, מי יהיו תושבי ירושלים החדשה? תשימו לב על התכונות שלהם. מזמור לדוד, אדוני, מי יגור באוהלך? דוד שואל. והוא שואל את זה עוד פעם, מי ישכון בהר קודשך? הוא מדגיש את זה. מה התשובה? הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. האם זה עמלקי? לא. <אז אז> לא, לא, לא, ממש לא, אלה לא תכונות עמלקיות, אלה תכונות של אנשים של אלוהים. פסוק שלוש, לא רגל על לשונו ולא עשה רע לרעהו רעה וחרפה לא נשא אל קרובו, על קרובו. נבזהו בעיניו נמאס ואת יראה אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימר. כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. הנה, תושבי ירושלים החדשה, אתם רוצים לדעת מי הם יהיו? אלה שהתכונות שלהם יהיו דומות לתכונות של ראש העיר, אמן? ראש העיר ישועם המשיח, יש לו את התכונות האלה. דוד מדגיש שזה שיגור בירושלים יגיד את האמת בלבבו. מי שיגור בירושלים החדשה לא ימות לעולם. הראש העיר של ירושלים החדשה, אתם יודעים מה הוא רוצה, הוא רוצה להעביר את תושבי בבל לירושלים החדשה, איך הוא עושה את זה? אתם יודעים איך הוא עושה את זה? הילדים שלנו קראו את הפסוק הזה במתי 16. הוא עושה זאת על ידי שימוש במילה, מה הוא עשה? בואו נחשוב ביחד, הוא ירד לאדמה, שימו לב עכשיו, שימו לב מה קרה, הוא ירד לאדמה והוא אמר לאנשים ללכת אחריו. לאן אתם חושבים הוא הולך? לאן הוא הולך? <תקפק> נו, אתם לא יודעים לאן הוא הולך. הוא <תקפק> הולך לירושלים החדשה? אבל בדרך לירושלים החדשה יש לו תחנה. יש לו תחנה. אתם יודעים איפה היא נמצאת? דרך אגב, לא רחוק מפה, אתם נמצאים בירושלים עכשיו. התחנה הזאת נמצאת בגולגותה. בדרך לירושלים החדשה אנחנו עוברים בתחנה הזאת מי שרוצה להגיע לירושלים החדשה לא יכול לעבור דרך בבל הוא צריך ללכת אחרי ראש העיר הזה אם אנחנו רוצים להיות תושבים בירושלים החדשה אנחנו חייבים ללכת אחרי ראש העיר רק על ידי ההדרכה שלו נגיע לשם שימו לב, מתי 16, 24-26 אז אמר ישוע לתלמידים שלו, מי שרוצה לבוא אחריי, ובואו נשמע ביחד, אנחנו מקבלים עכשיו, אנחנו מקבלים עכשיו הזמנה, עכשיו אנחנו מקבלים הזמנה, עכשיו אנחנו מקבלים, ילדים, גם אתם מקבלים עכשיו הזמנה. אלוהים מזמין אתכם, ישוע אומר לכם, שימו לב, מי שרוצה לבוא אחריי, לאן הוא הולך? לירושלים החדשה, נכון? מי שרוצה לבוא אחריי, מה הוא צריך לעשות? שיתכחש לעצמו, ויקח את צלבו וילך אחריי כי החפץ להציל את נפשו יאבד אותה מי שרוצה להישאר בתוך בבל הוא יאבד את נפשו אבל המאבד את נפשו למעני ימצאנה פסוק 26 שימו לב זה האמת של אלוהים מה תועלת תצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויפסיד את נפשו או מה ייתן אדם כתמורה בעד נפשו העם העמלקי בפרשה שלנו היום רוצה להשמיד את עם ישראל אבל אלוהים מציל אותם העמלקים לא יצליחו להתגבר סליחה, על עם ישראל אם הוא יסמוך על אלוהים וילך אחריו ישוע המשיח מדבר על זה בדיוק מי שרוצה להיות מוגן מפני הגישה של העמלקים הגישה של בבל חייב לצאת ממנה וללכת אחרי ישוע מה יש לי ישוע להציע? אוקיי, לפני סיום, מה יש לי ישוע להציע? אוקיי, אנחנו מדברים פה על משיח, שבעצם בעולם הזה אין לו כלום, שום דבר. אם אתם מצפים לקבל משהו מישוע בעולם הזה, אתם לא צריכים ללכת אחריו. לא היה לו בית. מה זה? אתם יכולים להגיד... לי משהו שאתם יכולים למצוא בכתובים שפעם היה לישוע משלו? האם היה לו איזשהו רכוש של העולם הזה? ישוע לא היה צריך שום דבר מהעולם הזה. מה יש לו להציע? מה מחכה למי שהולך אחרי ישוע? בדיוק מה שהיה לו. אם אתם רוצים להגיע לירושלים החדשה, אנחנו הולכים בצעדים של ישוע המשיח. ממש בצעדים שלו. אתם יודעים לאן הצעדים האלה מובילים? לגולגותה. לשם הם מובילים. זה שער הכניסה, אתם יודעים לאן? למלכות השמיים. מישהו קופץ על ההצעה הזאת? יש קופצים? מי רוצה ללכת אחרי משיח כזה? זה משיח ששם את בבל במקום הכי נמוך ברשימה. הכי נמוך. זה משיח שלא נותן לעולם, מהעולם הזה שום דבר לילה שהולכים אחריו. לישוע לא היה כלום, אבל הוא ידע למי הוא שייך. מה שבבל מציעה לכל אחד מאיתנו זה העולם. אנחנו יכולים להרוויח את כל העולם, אבל להפסיד הכל כולל את החיים שלנו. מה יש לירושלים החדשה להציע? כמובן הכל. אנחנו חיים היום בעולם מלא בנוצצים, אבל מתחת למסכה הזאת מסתתר לו העמלק והעתיד שהוא מכין לכל אחד מאיתנו. אנחנו צריכים לעשות עכשיו חושבים, ואני עכשיו מהמקום בו אני עומד, אני יוצא בהזמנה. ההזמנה היא לא משלום דוד, ההזמנה היא מישוע בעצמו. אתה רוצה להיות בירושלים החדשה? מכל הלב, אל תענה לי, תענה לו. לא. ישוע אומר, אם אתה רוצה ללכת אחריי, מה אתה צריך לעשות? להתכחש לעצמך, לקחת את הצלב שלך, מה זה לקחת את הצלב? לקחת. לקחת את מה שאתה לא רוצה, לקחת את מה שאתה לא רוצה בחיים, וללכת אחריי. זה מה שאני עשיתי, ישוע אומר. תעשה את זה, ואתה תגיע למקום שאני נמצא שם. אם אתה תוותר על הכל בעולם הזה, יהיה לך את הכל בעולם שאני בורא. הכל, ויותר, כמובן. הסיפור הזה של שתי ערים, הסיפור הזה של שתי ערים שאנחנו למדנו עליו היום, נותן לנו תקווה מאוד מאוד גדולה. הדרך היא לא קלה, הדרך היא צרה, נכון? השער הוא קטן. הדרך היא לא הדרך של בבל, הדרך היא של ישוע המשיח, דרך של ערכים, של הסתפקות במועט ושל התמקדות באלוהים. שאלוהים יעזור לכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, שאנחנו נחזיק באמונה, שאנחנו לא נסתכל על העולם ואנחנו נרצה להיות כמו העולם. יש לנו אפשרות ללכת אחרי ישוע, הוא נתן לנו את הכל, אפילו כוח הוא מוכן לתת לנו, הוא מוכן לתת הכל, הוא נתן את החיים שלו, כדי שאנחנו נלך אחריו. והשכר שהוא רוצה לתת לנו זה שאנחנו נהיה איתו לנצח, ונחיה לנצח בעולם שהוא יברא. זאת התקווה, התקווה שלנו שהוא יחזור ויקח את כולנו למקום שהוא נמצא. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו קוראים בכך לפניך, משתחווים, לומר לך תודה רבה. כי הערב הזה, אבא, אנחנו שמענו אותך בצורה מאוד ברורה וצלולה. תודה לך על הפסוקים הכל כך חשובים שאנחנו שמענו אותך מדבר אלינו. אנחנו יודעים, אבינו שבשמיים, שאין לנו שום תקווה בלעדיך, אבל איתך הבא אנחנו יכולים לעשות הכל. ולכן אנחנו מבקשים הערב הזה, אנחנו מבקשים הדרכה מלאה ברוח הקודש, שתעזור לנו לעזוב את כל מה שהעולם הזה יש לו להציע וללכת אחריך. תודה לך שאתה הראית לנו בדברך שאתה כבר ניצחת את העמלק, אתה ניצחת את בבל, אתה ניצחת את האויב. תעזור לנו להסתכל רק עליך וללכת אחריך. תודה לך אבא שהכנת לנו עתיד שמתאים לעם שלך, לעם שאתה בראת. תודה לך על הילדים שלנו. אני אומר לך גם תודה רבה על האורחים שלנו שהגיעו הערב הזה. תברך כל אחד ואחד מהם. אבא, אתה יודע את הלב של כל אחד מאיתנו, ואתה יודע כמה אה, מאיתנו... אה, שרוצים ללכת באמת אחריך, ואת אלה שהם עוד לא החליטו. תברך את כולנו, אבינו שבשמיים, שכולנו נחליט לעזוב את העולם וללכת אחריך. תודה לך על הכל, אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, השם של ישוע המשיח. אמן. אמן. <coughs> ואני חושב שאנחנו יכולים uh, לשיר ביחד, שיר שמאוד מאוד מתאים. Uh, לתקווה שלנו, התקווה של כל אחד ואחד מאיתנו. השיר uh, נקרא "לנו התקווה" אני רוצה להזמין את אינגה אל הפסנתר. לנו התקווה הבוערת לבלב, זמן בואו של האדון קרב. We have this hope in English, or maybe you have this song in Italian also, if you have. לנו התקווה הבוערת לבלב, זמן בואו של האדון קרב. Ahuhati la ha boy let la הרחוקים העולם בקול ירעים בוא נמלך המלכים כולנו התקווה עבד עולם פורצת לה מלב, יד מושטת לעולם דואם. שמי שמיים נפתחים, הנה ובא היקום בכל ירעים, בואו...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 אשם עיניי אלהם הריאים מאה אל מים velo ishan, velo velolo velomer הנה לא ינום ולא יישם ולא יישם, שומר שומר ישראל. עזרי ימי עושה שמיים ארץ. עזרי ימי עושה שמיים ארץ. וכולם! הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן שומר ישראל הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן שומר שומר ישראל הללו את אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם הללויה תהילים 117 בואו נשאיר ביחד הללו את אדוני כל גויים, שפכו כל האומים, כי גבר עלינו חזלו באמת אדוני מעולם. הללו את אדוני כל גויים, שפכו כל האומים, כי גבר עלינו הללו... אז דוחמת אדוני, כולם ביחד. הללו, הללויה, הללו, הללויה, הללויה, הללו את אדוני כל גורי, שפכו כל האומים. כי גמר הלו חדום באמת ה' ברוך הוא. כולם ביחד. הללו, הללויה, הללויה, הללויה. אמן ואמן. שבת שלום לכולם וכל טוב. ובאמת שאלוהים יברך את כולכם. אנחנו עכשיו עושים קידוש בחדר הסמוך, אנחנו אוכלים ביחד, אז כולם מוזמנים להצטרף ולאכול איתנו. אמן ואמן.